Megpróbálok belevágni a életem legrövidebb tanításával. Már a legrövidebb az volt, amit egyszer nem tartottam, mert lebetegedtem. A legrövidebb megtartott, megtartott tanításomat próbálom most összehozni. Csakjuk is bele. Ugye, amiket eddig tanultunk, ugye nem fogja nagyon visszhangzani. Tudok nyomást gyakorolni rántam. Nincs mit, mi Hatásos, jól van rakunk be ilyen mély nyomókat, és akkor érzétek, hogy mozog. Egyébként nagyon érdekes, hogy volt egy, egy pap valamikor az 1600-as, 500-as, 600-as, valamikor régen, aki a templomban az orgonájával beszereltetett egy olyan sípot, ami annyira mély frekvencián szól, hogy nem lehetett hallani, de ugye magát a rezgés az a, a testben ugye olyan érzéseket kell, tehát hogy el, érsz, hogy elkezd mozogni, és ezt használta arra, hogy amikor a tanításába odaér, hogy amikor a bűneitek, és hogy érzitek, hogy Isten szól hozzátok, és és akkor kellett nyomnia a megfelelő gombot a, a kántornak, és így adott fizikailag is a lelki mellé, ami alapvetően nem feltétlenül, ez kicsit az így manipulatív, de egyébként nincs a sátántól, azt 60-as évek közepén indult, vagy 60-as éve környékén indult az, hogy zenei aláfestés. Az, az 20. századi dolog, hogy a, amikor elérkeznek ahhoz az üzenethez, hogy van egy ilyen, egy ilyen elgondolkozható, hogy most nézem mindenki a lelkik, akkor van alatt van kis zongorázás, vagy, vagy valami hangszeres is ilyen, na értitek. Szóval, majd lehet, hogy fogok ilyeneket használni. Néha mentőautó jön, azt szokott így beleszólni, de most nem rendeltem mentőautót, csak tűzoltót, meg két rendőrt. Amiket eddig Megnéztünk az apostolok cselekedeteibe. Ugye onnan indultunk, hogy a, a gyülekezet egy eléggé komoly ö, virágzásnak indul. Ugye Jézus felmegy a mennybe, a tanítványok elmennek Jeruzsálembe, megkapják a szent lelket, és ugye ettől a pillanattól kezdve már van egy, egy ilyen nagyon erős missziós irány. Tehát nagyon elkezdenek ö, ö, a város szerte... Ö, a tanítani, tanítani az embereket, ugye néztük azt, hogy Salamon vagy ugye templomnak az egyik ilyen külső nagy területén meg a Isten és teológiai napokat tartanak, és nagyon-nagyon sokan megtérnek, nagyon-nagyon beindul a gyülekezeti élet, nagyon ö, ö, furcsa, mégis vágyott, ilyen erős összetartásban élnek, ugye anyagi, anyagi közösségben vannak, ami ennél fontosabb, nagyon erős a lelki közösségben vannak, mind egymással, mind pedig Istennel, ilyen ima éjszakákat is tartanak. Tehát, hogy, hogy így nagyon, nagyon növekszik a gyülekezet mind számban, mind pedig lelkileg növekszik a gyülekezet. És látjuk azt, hogy, hogy így szemet szúr zsidó zsidóvezetőknek. És többször látjuk azt, hogy kétszer is Pétert és Jánost ugye a Szanhedin a zsidó főtanács elé viszik, tehát a legfelsőbb bíróságra az országon belül, hogy, hogy Na itt most már azért álljatok le, mert voltak messiások, akik, akik azt mondták, hogy na majd mi megmutatjuk, hogy akkor hogyan kell csinálni, és leverik magunkról a, a római rabigát, és majd voltak ilyen, ilyen fellángolások. Egy bizonyos Gameliel beszél is erről, még később már ma vissza fog térni tanításban. De látjuk azt, hogy, hogy Péternek és Jánosnak nem azt mondják, hogy, hogy akkor ti agresszívek vagytok, és ez meg ez, hanem egyszerűen az üzenetük miatt, amiatt, hogy azt mondják, hogy Jézus a Krisztus, Jézus az a messiens, akit a zsidóság már éveződek óta vár, erre azt mondják, hogy, hogy na ne, az meg, főleg ne, hogy az ő halálát, azt ránk kenitek. Hiszen mindig ez volt az üzenet. Mi azt hirdetjük, hogy Jézus a Krisztus, akit ti megöltetek, de feltámadt. Ez az üzenet újra és újra. És legutóbb bejutottunk oda, hogy volt egy István nevű ember, akinek ugyanez volt az üzenete, Isten nagy dolgokat tett rajta keresztül, és ő, ő volt az utolsó csepp a pohárba. És múltkor megnéztük az ő munkásságát, az ő perét, és megnéztük azt, hogy hogyan hal meg. Ugye elég érdekes volt, emlékeztek rá, azt láttuk, hogy, hogy Jézus, Jézusnak a halálával nagyon sok párhuzamot mutatott. Mind a halál módja, mind pedig a mennyei perspektív, hogy miért halt meg, mi volt az ő szívében, mi volt az ő fejében, mit látott, amikor, amikor meghalt, amikor életét adta az evangéliumért. És ettől a pillanattól ez a születése a keresztény üldözésnek. Idáig a keresztényeket ugye úgy tekintették, mint egy, egy ilyen kis valamiféle zsidó szekta, ami néha a, a nagyobb bölcsekkel összetűzésben van. És innentől kezdve kezdve a kereszténység, mindenkinek ilyen, ilyen megbotrányozás köve lenni. Ugye, ennek a először csak a, a zsidó területeken indul el ez, később, ugye 64-ben van, amikor néró fölégeti rómát és a keresztényekre akkor vált államilag el a keresztényeket ölni, úgy, ahol megláttad keresztény, vagy megölheted minél fel következmény nélkül. Elindul egy nagyon erős keresztény üldözés. És. István halála, halála után látjuk azt, hogy mi történik közvetlenül. Lapozatok létszíves a Bibliátok az apostolok cselekedetei 8-hoz, és az első három verset olvasom először. Rapcsán 8, 3-ig. pedig helyeselte az ő, mármint István megölését, és azon a napon nagy üldözés támadt a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével valamennyien szétszaladtak Judea és Samária vidékeire. István pedig kegyes férfiak eltemették, és nagy síratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Ugye István halála után, ami egy folyamatos sértegetések, tehát a Szalhedirin ugye a zsidó így vette, hogy folyamatosan sértegetve vannak, István halála után vagyunk, és elindul ez a nagy üldözési dolog. És látjuk itt Sault, ugye a későbbi pált aki a legnagyobb üldözőből a kereszténység legnagyobb támogatójává vált, ugye ő írta a Biblia az új több mint a felét. Látjuk Sault, hogy visszatér. Ki is ez a Saul? Több mindent tudunk róla, elég érdekes ember volt, az egyik az az, hogy társasztban született, ez, ha emlékeztek, akik veszekedtek Istvánnal, vagy itatkoztak vele, volt egy ilyen Cilícia, Ciliciából jövő emberek aminek semmi köze Szicíliához, ez mellette van, inkább Ciprushoz van köze, azért, azért Cilícia. Ez a mai Afrik Afrikának, mai Törökországnak a délkeleti tengerpartjához közel egy város volt. Egy szabad város volt, tehát a római birodalmon belül egy olyan város volt, ami nem hűbér uralom alatt volt, mint mondjuk Jeruzsálem, hanem, hanem egy olyan volt, mint Róma. Tehát egy ilyen Messze Rómától, de, de Rómának egy ilyen teljes értékű, teljes jogú városa. És mivel ott született Tárzuszban Pál, ezért volt római állampolgár, ez később még fontos lesz majd többször. Mivel ő jó helyen született, ezért római állampolgár lett. Emellett zsidó volt. Tehát ő ilyen politikai vámszedő volt, hogy a zsidók azért utálták, mert római, a rómaiak meg azért, mert zsidó. De Pál azért elég ügyes volt, mert a zsidóknak, amikor kellett akkor rómaiként viselkedett, amikor meg a rómaiak. Tehát értitek, tudott azért lavírozni, egy elég okos csalafintámberrel találkozunk. És ami még szintén fontos, és ez az, ami, ami így az eddigi történetben, hogy megnéztük a gyülekezetnek a történetét, fontos, a bizonyos Gamalielnek volt a tanítványa. Gamellierről az apcs előtt 34-ben olvassuk, amikor Péterik másodszorra vannak a nagy tanács előtt, akkor ez a, a Gamelia, aki feláll, és azt mondja, álljunk meg, mi le akarjuk őket, hát nem lőni, de úgy azt akarjuk, hogy hallgassanak el, megfenyegettük ők már őket már egyszer, most itt vannak megint, de várjunk csak, hogyha ez Istentől van, ez az egész dolog, akkor kik vagyunk mi, hogy vétsünk ellene? Ha pedig nem Istentől van, akkor felsorol hiszen hiszem, két példát, hogy itt volt egy bizonyos júdás, meg itt volt egy másik ember, akik lázadást szítottak, és hol vannak most? Úgyhogy várjuk ki a végét, és hogyha... Ha Isten van, akkor megmarad, ha nem, akkor meg vége lesz. Hát ezzel alapján eléggé igazuk volt, mert mi is itt vagyunk egyfajta zsidó szektaként, hogyha kereszténységet így lehet tekinteni. És hogy tehát, tehát neki volt a tanítvány, és biztos ismerte Saul Töviről-Hegyre az egész történetet, az összes kulisszati titkot, hiszen az egyik fő ember, az egyik fő zsidó vezető volt az ő, az ő mestere. Az ő közvetlen mestere. És ebből adódóan ismert mindent. Ismerte a törvényeket, ismerte a zsidó ismerte a politikát, az egyházpolitikát, meg a világi politikát, ugye rómaiként mindkettőben teljesen szabadon mozgott. Tehát egy, egy eléggé veszélyes emberről olvasunk, és itt, itt ez úgy néz ki, mintha ő lett volna az akkori, a Sanhedrinnek a, a, hát nem tudom, a vérebe, hogy na akkor elengedjük. És Saul elindul, és elkezdi begyűjteni az embereket házról házra, és nem azzal, hogy a nagy tanácsadói őket, hanem börtönbe vetették. Valószínűleg megvoltak a politikai kapcsolata is, hogy ezt megtegye. Nem olvasunk tárgyalásokról, meg ilyesmi, egyszerűen börtönbe vetette őket. Tehát elindul Saul egy ilyen nagyon erős üldözésre, vicces, hogy később ő maga is üldözött lesz, és mennyi kereszténynek lesz ő a, hát nem tudom, hogy legnagyobb tanítója, vagy talán a kereszténység legnagyobb tanítója, de hogy elindul egy, egy ilyen hadjárat a kereszténység ellen, és azt olvasjuk, hogy szétszólódtak a 12 tanítvány kivételével, tehát egy tucat ember kivételével, az összes több ezer fős gyülekezetről beszélünk már itt, valószínűleg szétszóródik mindenfelé. És ha belegondolunk, Jézus ugye azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el, és maradjatok Jeruzsálemben, amíg én el nem küldöm a lelket, ez megtörténik. Ugyanakkor Jézus előtte azt mondja, hogy, hogy menjetek el szert a világon, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ha látta valaki a kontrollcímű című filmet, amikor az egyik fickó így ül az asztalnál, és már minden ellenőr kiment ellenőrizni jegyeket, és így. De nem, nem akarsz kimenni dolgozni, vagy ennél az asztalnál ülve akarod ellenőrizni egy jegyeket? Egy asztalnál ülve nem lehet a vetróna egyeket ellenőrizni. Jeruzsálemben ülve nem lehet a világ végére elmenni, és tanítványokkal tenni mindenkit. És nem tudom, hogy Isten adta-e ezt a keresztény üldözést, ezt a kirobbantását a keresztényeknek, de látjuk azt, hogy Isten ezt felhasználta. A negyedik ö, verstől majd, ha megyünk tovább, akkor látjuk, hogy, ö, hogy, ö, hogy ők ténylegesen mentek és tanították az ígét. Viszont nagyon érdekes, és ez egy fontos ö, visszatérő dolog a mai ige mai szakaszban, hogy, ö, hogy egy ilyen hegyélménynek van vége. Ugye ott van a mennybe menetel hegy, hegye, ahogy Jézus fölmegy, eltűnik a felhőkbe és felmegy a mennybe, és van ez a hegy, hegyélmény, biztos találkoztatok már ezzel, hogy... Hú, olyan jó itt nekem, mint amikor elmész egy konferenciára. És így minden nyugodt, és minden jó, és nagyon bátorítanak, és úgy érzed magadat, hogy így semmi problémám nincs, tényleg kaját adnak, programok vannak, minden. Jó a szállás, jó a társaság, nagyon jó a tanítás, olyan dicsőítés volt, hogy még sírtam, imádkoztam, imádkoztam másokért, és értem is imádkoztak, és egy ilyen olyan jó volt, ilyen feltöltve érezzük magunkat. Ez egy jó dolog, jó? Tehát senki ne szégyelje magát, hogyha jól érzi magát egy ilyen, ez nagyon jó dolog. Ezt egy ilyen hegyélménynek hívjuk, és itt lezárul egy hegyélmény. A nagy dicsőségei Jeruzsálemi meg a hatalmas, robbanárszerű növekedés, olyan adakozás, ami még nem volt. tehát Szerintem az egyház történetében nem volt olyan adako adakozó szív, mint amit itt látunk, és ennek vége szakad. Ezt milyen durván élhették azért meg azok a, a vezetők, hogy az egész munkánkból mi maradtunk 12-en, akik elkezdtük. Mindenki más elment innen, nem látjuk őket, és nem tudunk róluk. De hogy így alakult. És nézzük meg, hogy ezzel mit kezdenek. Negyedik vers. Akik pedig szétszórattak, elmentek és hirdették az igét. Na, ez a lényeg az apostolságnak. Hogy mész, és amikor szétszórnak, akkor is folytatod tovább a munkádat. Akkor is küldött maradsz, hogyha téged elzavarnak a helyszínedről. Nem változik meg az identitásod. És ez nagyon fontos a kereszténységben, nagyon fontos, amikor a Krisztus járásunk vagy bármi történik, az identitásunk nem változik. Attól, mert én mondjuk ö, olyat csinálok a manyukámnak, nem tetszik, ott még a pici fiam maradok. Pici, ja, ilyen kis, kis fiam, úgy is szokott hívni, meg Bertalannak is szokott hívni ez <gül> Tehát, hogy, hogy van ez a... Ez a... Ez a el, így elmennek és, és, és hirdetik az éget, És nem az van, hogy így megzuhannak, amikor lejönnek erről a hegyről. Mert megtehetnék, mert ezek a hegyélmények nagyon veszélyesek. A Máté 17-hez Ott Találkozunk egy ilyen szó szerint, meg átütt is hegyélménnyel. Máté 17, 1-4-ig. Hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost. Ugye az eddig megjelent két ember, Péter és János, ebben benne van. Tehát... Maga magához vette, és felvitte őket, a mag, őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És innen megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is, egyet és Illésnek is egyet. Péter el akar menni arról a hegyről. Azt mondja, hogy nyitunk egy ilyen zárt körű konferenciát, mi itt maradunk megfigyelőként, ti meg beszélgessetek. Mi meg írunk belőle egy Besszelver könyvet, vagy nem tudom. Tehát azt mondja, hogy ez annyira jó, én ne, ez nekem már csak a látványa is, hogy hát itt, itt nem egy órát maradok, hanem ide, ide, ide leszögezletiteket erre a hegyre, és én itt fogok megöregedni. Van egy ilyen nagyon erős hegyélmény. És aztán jön a völgy. Van a jeruzsálemi hegyélmény, hogy mekkora jó a gyülekezet, és jön a szétszóradtatás, jönnek a, a, a nehézségek, hogy, hogy kis csoportokban szétmennek, valószínűleg azért nem az volt, hogy átmentek mindannyian, mind a több ezer ember a szomszéd faluba, hanem szétszóradnak Ismeretlen városokba, ismeretlen falvakba. Ha költöztél már új helyre, új városba, például a költözött új Pestországba, ha elköltöz egy új helyre, tudod, hogy mennyire egyedül vagy. És nem azt olvassuk, hogy ők, ők így volna, hanem hirdetik az evangéliumot. És a, ennek a Mózeses illéses Jézusos történetek is van, a helynek egy élménye. És csak így, így ezt is szeretném, hogyha felolvasnánk, hogy lássuk azt, hogy, hogy milyen, amikor, milyen lelkileg ezen átmenni. 14-től, tehát Máté 17-14-től. Amikor leértek a sokasághoz, egy ember oda ment hozzá, térdre borult előtte, és így szólt, Uram, könyörülj a filmon, mert holtkoros és kegyetlenül szenved, gyakorta esik tűzbe és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Eddig a tanítványok olyan csodákat Éltek át, meg, meg rajtuk keresztül is van, olyan csodákat cselekedett. Úgy úgymond simán elbántak volna egy ilyen megszállott emberrel. És azt mondja, hogy figyelj, elhosszok a tanítványaidhoz, de semmit nem tudtak tenni. A nagy, lelki, megtapasztalt, kemény tanítványok semmit nem értek. Milyen völgyérmény lehetett a tanítványoknak ez? Jézus pedig, ezt mondta, Jézus pedig azt mondta, ó, hitetlen és elfolyult nemzetik, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? vezessétek őt ide hozzám. Jézus megdorgálta az ördögöt, és ez kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig azt mondta nekik, a ti kicsinyitűségetek miatt még oltást is kapnak. Tehát nem elég, hogy nem megy nekik, még kicsinyítőek is vagytok. A ti kicsi miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, meg innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és böjtörés által. Amikor pedig Galileába jártak, azt mondta, azt mondta neki Jézus, az emberfi emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnap feltámad. Ezen nagyon elszomorodtak. Hát ez nem egy vidám történet. Sikertelenség. Hitetlennek nevezés, és Jézus még azt mondja, hogy meg fognak engem ölni. A nagy hegyélmény után egy ilyen érkezünk meg. És valószínűleg a tanítványok is ezen mentek át, a gyülekezet is ezen ment, tehát hogy a nagy Jeruzsálemi nagyon jó gyüliből egyszer csak lep tizenkét ember és egy csomó szort ember. És, és azt látjuk mégis a negyedik versben, az Abcsa 84 hogy ennek ellenére hirdették az evangéliumot, tették tovább, amit tenniük kell. Az a völgyben, a nagy nehézségek között. Úgy, hogy, hogy, hogy minden ellenük dolgozott. És többször szoktam mondani ezt a bizonyos mennyei perspektívát, amit Istvánnál vizuálisan látunk, hogy István ezt, ezt saját szemével látta. És egy lelki, lelki látás van ebben, amit, amit itt olvasunk, egy ilyen mennyei perspektíva. Nem a földi körülményekre nézek, hanem a mennyre nézek. Istenre nézek. És, azt látjuk itt, hogy, hogy, hogy nem a körülmények határozzák meg az ő viselkedésüket, az ő szándékukat, hanem az, hogy ők, ők ragaszkodnak Jézushoz továbbra is. És a szétszórás az egy, az egy, az egy ilyen nehézség, és... és a hit és az elkötelezettség próbája mindig ez. Minden alkalommal. És ez nem csak itt látjuk, hanem ha megnézitek a világtörténelemben bármelyik keresztény a hit, a hív, tehát azok az emberek, akik hisznek és elköteleződnek, akik hajlandóak akár az életükkel is fizetni az evangéliumért, csak ők maradnak meg. Csak ők. Lehet, hogy számba lesznek, akik azt mondják, hogy én keresztény, én keresztény vagyok, de hogy ők nem fognak a hitben megmaradni. Én hitben megmaradni nem azt jelenti, hogy eljárok a gyülibe, hanem azt jelenti, hogy bármilyen árat vagyok megfizetni, azért, mert, mert nekem az az identitásom, hogy én Krisztusért vagyok, és szemben vagy a világgal, és el fogják kérni az árát ennek a dolognak. Nekem nagy ő ilyen ember volt, amennyire hogy az elbeszélésekből tudom, persze valószínűleg neki is megvoltak a maga sötét oldalai, vagy nem tudom, de hogy, hogy ő a, a kommunizmus évei alatt volt gyülekezetvezető. És ő nagyon sok megkurcoltatás értel miatt, mellesleg egyébként a, a, a önkormányzatnak dolgozott, mert volt valami szép kifejezés abban az időben, és nagyon-nagyon kitoltak vele, tehát így vidéki helyekre kellett járni a télen, biciklivel, meg ilyesmit. Tehát, hogy azért úgy, úgy piszkálták, elég sok sok volt, volt lehallgatva, tehát így nehéz volt. De ő megfizette ezt az árat, neki az életébe került, mert a, emiatt volt, lettek olyan betegsége, amik így, amik így, amíg ő belehalt. De ő egy kis része ennek a, a, történet, a történetnek, nagyon sokan volt, akik az életüket adták. Ott van Watchmennyi az egyik kedvenc missionáriusom, ő is az életével fizetett, és elég kemény körülmények között. Ezek az emberek azok, akiknek mennyi perspektívájuk van, és a nehézségek között is megmaradnak a hitükben, és kitartanak vannak akkor is. Ö és nekünk is vannak ilyen szétszórásaink. Holnap lesz egy szétszórásunk, amikor visszamegyünk a munkahelyünkre, az iskolába, visszamegyünk a, a családunkba. Lehet, hogy vannak olyan időszakok, amikor betegséges, betegségben vagyunk, vagy amikor anyagi nehézségeink vannak. Vannak ilyen időszakok, amikor, amikor ellenségesen viselkednek velünk. Akár a családunkon belül, vagy, vagy a szomszédunk, vagy a kollégánk, vagy bárki. Amikor minden az ellen dolgozik, hogy én Krisztus apostola legyek. Minden az évvilágon. És tudom több, többünkről, hogy vagyunk ilyen helyzetben, lehet, hogy nem minden területen az életünkben, de vagyunk ilyen helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy feladom, jó, csak éljük túl, ezt szoktuk mondani. És ez de nincsen baj, mert mindenki túl akarja élni, tehát ez megint csak nem egy bűnös gondolat, amikor így csak szeretnél élni, de hogy, hogy, hogy valamikor erre lekorlátozódik a gondolatunk, hogy csak, csak menjek át, Istenem kérlek, ad, hogy ne öljek embert. Mert most, ha még egyszer valaki hozzám szól, akkor ez jön, és akkor valaki szól, nem kedvesen, mondjuk. És szokták mondani azt, hogy hinni a templomba kell. Ez ugyanolyan hülyeség, mint hogy a kivétel erősíti a szabályt. Azt mondom, hogy itt, itt, itt mindenki, mindenki szakálas. Kivéve az Elzsi néni, mert, mert ő nem szakálas, meg kivéve a Sajid, őse szakálás, szakálas, mert a Krisztófernek lehetne, de neki nincs. Értitek? Tehát, hogy már az nem... Bocs Kriszt, megint éget. ez nem igaz. Elnézést kérek. Krisztófer mondta, hogy mindig ötpécézem ki. A pali. A pali nem szakálas. Majd lesz talán, nem tudom. Nem, genetika nem ezt hozza, de nem baj. Szóval... Értitek? És akkor már azt mondtam, hogy a mindenki szakálás. hát igen, de mondtál néhány kivételt, még azért még sokat meg lehet még húzni, mint a gyerekek sem, bár lehet, hogy lesz mondjuk a kendének a később, de kende még csak 10 éves, úgyhogy neki még nincs szakálla. Értitek? A kivétel gyengíti a szabályt, nem erősíti. ennyire hülyeség az, hogy hinni a templomba kell. Mert hinni nem a templomba kell, nem a hegyen kell, hanem a völgyben. Hinni a templomon kívül kell. Ez egy, ez egy jó mondás, ezt lehet mondani. Furán fognak rátok nézni, már is megvan a lehetőség az evangelimot megosztani. Hinni a templomon kívül kell, hinni a völgyekben kell, hinni a nehézségekben kell. Hinni Jézusba is azt mondani, hogy én nem tudom, hogy mi van, és embert fogok ölni, mert annyira elértem a végére, kettővel már a, a türelmemnek. De, de én akkor is kitartok Krisztus mellett, és akkor is. Elkötelezettségem, és akkor is hű maradok ahhoz, hogy én Krisztusnak, az apostol vagyok, Krisztusnak a üzenetem megbízott embere vagyok. Róma 8.34-hez lapozatok létszéves, Róma 8.34. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik, is értünk. Kiszakíthat minket Krisztus szeretetétől nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert meg van írva, te érted gyilkol gyilkoltatunk minden nap, vágójogoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ez egy furcsa dolog. Leírja azt, hogy milyen nehézségekben vagyunk, oké, okay, ott van Krisztus, de hogy... Nem csak az, hogy, hogy jó, ott van Krisztus, de. Hanem ott van Krisztus, és ezért diadalmaskodunk a völgyben. Ahogy az apostolok, amiket átéltek, hogy nem gyógyul meg, hogy le vannak oltva, és hogy Jézus azt mondja, hogy meg fogok halni, az ilyen helyzetekben, amilyenekben a jeruzsálemi hívők benne voltak, amilyen helyzetben mi vagyunk, abban is ott van, diadalmaskodunk. Diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Jézus által diadalmaskodni. Jézusnak nem probléma minket átvinni a halál völgyén. Ha a halál völgyén, halálnak völgyén megyek át, nem félek, mert te velem vagy. Huszohamlik vagy ismerjük mindannyian. Ez igaz. És ezt látjuk a negyedik versben megélve, hogy azt mondják ezek a szétszórt, megtört emberek, hogy én annak ellenére, hogy ilyen helyzetben vagyok, én akkor is kitartok Krisztus mellett, és akkor is kapaszkodok bele, és ezért megosztom az evangéliumot, és nem fogok beolvadni, meg befogni a számot, még ha az kerül, akkor sem. És az ötödik versben pedig, Abcsa 8.5-ben, olvasunk egy Fülöp nevű emberről. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Fülöppel az Abcell 6-5-ben találkozunk, ő is az ilyen kiválasztott pincérek körébe tartozik, mint ahová István is tartozott, akik az asztal mellett szolgálnak. Hétköznapi szolgálatot kaptak a gyülekezetben, és ugyanebbe a körbe tartozott bele Fülöp. És azt olvasjuk, hogy nyelven Samária városába. samária azt kell tudni, hogy ők alapvetően vallási ellenfelek a, a zsidókkal. Ők azt mondták, a zsidók ugye, hogy a Sionon, Jeruzsálemben van az imádat helye. A samáriaiak pedig azt mondták, hogy a Gerizim hegyen kell imádni Istent. Erről ment egy hosszú vita, ennek volt ennek alapvetően több köve, ö, előzménye következmény. A lényeg az, hogy utálták egymást. Ö, kicsit olyan volt, mint a reformáció idején, vagy a reformáció után a katolikus protestáns ellentét. Ugyanaz az Isten de mégis teljesen más teológia, és ezért nagyon sok összetűzés volt. És ide érkezik meg a zsidó Fülöp az ellenség területére, és nem elég az, hogy, hogy, hogy elszakít, el lett szakítva a gyülekezetétől, nem, nem elég az, hogy, hogy Istvánnal, akivel le kiválasztottak, tehát valószínűleg ismerték egymást, megkövezték. nem elég az, hogy a többi barátját elhurcolják és börtönbe zárják, meg még lehetne sorolni azt, hogy milyen körülmények között volt, hogy nem ezek ellenére ő elmegy Samariába és ott hirdeti Krisztust. Nem csak beszélget megél, hanem Krisztust hirdeti, nem köt kompromisszumot az üzenetben. Nem szépíti, nem csinál politikailag korrekt üzenetet belőle, hanem ő továbbra is hirdeti Krisztust a völgyben, az egyre mélyülő völgyben. És látjuk, hogy ez a völgy, ez a, ez a, ami a keresztényeket akkor, akkor érte, ez, ez még egyre mélyülni fog, és egyre sötétebb lesz. De akkor is azt mondjuk, hogy kitartanak. És, és ez azt jelenti, hogy nem szabad kompromisszumokat kötnünk, nekünk sem. Nehéz. Tehát nem arról van szó, hogy ó, hát én ezt annyiszor próbáltam, hogy nem fog sikerülni. Tudom, én is sokszor próbálom, és nekem is szinte mindig sikertelen de meg kell próbálni, és menni, és ragaszkodni. Emlékezetek arra, hogy, hogy, hogy ugye van az, hogy eredményeket akarok látni, Jézus nem eredményeket akar látni, hanem azt, hogy megyünk és csináljuk. A sikertelen akkor is azt fogja mondani, hogy jó gyábor is hűszveg, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Azt látjuk, hogy ezek az emberek, ezek nem kötnek fülök nem köt kompromisszumot, hanem megy, és ugyanazt a változatlan Krisztust hirdeti továbbra is a nehéz körülmények között. És az evangélium az megosztó lesz. Ha próbáltatok meg, valakinek meg, elmondani az evangéliumot, akkor volt, aki azt mondja, hogy ja, ez olyan szép, én is hiszek, hiszek abba, hogy a halálunk után pillangókká válunk, vagy, vagy én a buddhizmusba hiszek, és tényleg, és mit tesz ez azzal, hogy, hogy alapvetően a buddhizmus a teljes megsemmisülésről és a kiüresedésről szól, de te mégis. Facebookod alapján nem aki ürösedött életedet élet, hanem eljársz bulizni. Hát én nem tudom, de nekem nagyon tetszik a buddhizmus is. Van, aki így áll hozzá a kereszténységhez, hogy jaj, aranyos, nekem is megvan, adjuk békén egymást. Van, aki azt mondja, hogy te hülye vagy, és ez el lehet vinni odáig, hogy megölnek azért, mert azt mondod, hogy te keresztény vagy. A kereszténység sose lesz népszerű. Soha. Elvileg keresztény Magyarországon élünk, nem tapasztaltuk meg még azt, hogy te keresztény vagy, mennyire jó, hitű vagy, mennyire jó. Jó, ezt mondja a másik, ha ő is az, de ha nem, akkor nem fogja ezt mondani, hanem úgy fog nézni, mintha, nem tudom, lipót mezőről szabadultam volna. Vagy, na értitek, szóval, hogy, hogy nem lesz népszerű, és, és megvetést fog eredményezni. Mert az evangelium az nem lesz soha politikai korrekt, soha nem lesz kedveskedős. Úgy indul, hogy bűnös vagy. Én bűnös, igen, te bűnös vagy. Olyannyira bűnös vagy, hogy pokolra jutsz. Én pokolra jutok. Hát de mennyi jó dolgot tettem? Az nem számít semmit. Az nulla értékű. Ebben nincsen semmi kedveskedő és semmi, semmilyen édelgetős rész. És Fülöp, egy, fülöpék egy ilyen üzemettel mennek. És e, azt olvassuk a hatodik vagy 8. versig, hogy a sokasság. Samáriában pedig egy szívvel lélekkel figyelt arra, amit Fülött mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett, mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, és sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Nem azt olvassuk, hogy mindenki megtért, és mindenki hú, és alzett az, az új Jeruzsálem, hanem azt olvassuk, hogy sok öröm, hogy nagy öröm volt, nagy öröm volt abban a városban. Az eredetiben, ha megnézitek a görögben, ott azt mondja, hogy sok öröm. Tehát sokan voltak, akik, akik, akik örültek. Akik megtalálták a békességüket. És az a szó, amit ott használ, mindjárt keressem a kará kara, nevű kifejezés. az azt jelenti, hogy felismerni valamit, ami örömet okoz. Az öröm forrásáról beszél. Nem az érzésről, hanem a, hanem a rációról. Arról, hogy van valami, aminek örülök. Sok ember megtalálta az örömének a forrását abban az üzenetben, amit minden nehézség ellenére fülöbb hirdetett. Mert Istennek az evangéliuma nem akkor fog az emberek életébe le a változást hozni, amikor valaki jól érzi magát, és hegyen van. Mert a hegyen mire vágyunk? A hegyen nem vágyunk semmiről ott megvan minden, hanem amikor a völgyekben vagyunk. És bárminnyire is azt érezzük keresztényként, hogy, hogy, hogy völgyben van az életünk, és mindenki nagyon nyomorúságosabbak vagyunk. Ez nem igaz. Mert azok, akik nem ismerik Krisztust, ők vannak a legmélyebb völgyben. Én soha nem fogok, hogyha ha utcára kerülök, hogyha bebörtönöznek, hogyha kínoznak, ha bármi mindent, ami rossz, el, az, azt elszenvedek, akkor sem leszek olyan mély völgybe, mint az, aki lehet, hogy a legjobb körülmények között él, de nem ismeri Krisztust. Emberi viszonylatban igen. Ha a halálig nézem, akkor, akkor ő nyert. De mennyi perspektívával tekintem a dolgokat, legalábbis igyekszek. Mert a mennyei perspektívában nekem már mindenem megvan. Mert Krisztus enyém, örök életem van, megbocsátattak a bűneim. És, és ez nehéz, mert, mert ezt így nehéz apró pénzre váltani, nehéz megélni a gyakorlatban. De hogy, hogy legyen ott az bennünk, hogy bármilyen nehézségben is vagyunk, akkor is tartsunk ki Krisztus mellett. Akkor is hagyjuk, hogy a Szent megteremje a gyümölcseit a szeretetet örömöt, a békét, a béketűrést, lehet, ez az azt jelenti, hogy más békét eltűrni, miért azt is nehéz. Szeretetőröm, béke, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, na, az nehéz, meg önmegtartóztatás. Az önmegtartóztatás az is, amikor mondjuk nem képelsz föl valakit. Az is egy... Jó. Értitek? Amikor, amikor a völgyben vagyunk, és ragaszkodunk Krisztushoz, akkor Isten teremni fog gyümölcsöket. Ezt látjuk itt Fülöpnél. Fülöp a nehézségekben ragaszkodott Krisztushoz, és ennek az lett a következmény, hogy sokan meggyógyultak, és nagyon sok embernek örömmel lett ebben a városban. Meglatták az öröm forrását, Krisztust. És nem azt mondom, hogy mindig, amikor vacakul érzitek magatokat, akkor, akkor menjetek evangelizálni, meg menjetek, szorassátok szét magatokat, vagy ugjatok még kettőt magatokba. Hanem, hanem egyszerűen csak legyen ott a gondolkozásmódunk, itt ez a lényeg, nem a körülmények, nem a, a mit csinálok, hanem inkább a hogyan csinálom, hogyan állok hozzá, milyen a perspektívem, milyen a látásmódom. A köveket látom, vagy pedig a megnyílteget, eget? István a megnyílteget látta. Fülöp nem azt látta, hogy el vagyok küldve, vagy elzabartak az ellenség területeire. Nem volt egyedül, többeket is elzavartak arra felé, vagy többen is szétszorodtak arra felé. Nem ezt nézi, hanem megmarad az elhívás. Azt mondja, hogy ja, kit érdekel? Én nem változtam meg identitásomban. Én továbbra is a Krisztus pédi És Isten megágyazta a hűséget nagyon sok megtérővel, nagyon sok ember, aki megszabadul betegségekből, és biztos vagyok benne, hogy lelki terhektől is, bűnöktől is És uh... Mit kezdjek én ezekkel, amikor az életemben ilyen nehézség van? Az egyik az az, hogy, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, az, hogy Isten ugyanaz, mint akit a hegyen megtapasztaltam. Istennek nincs egy kiöltözött énje, meg egy jó, egy ilyen leny, megnyerő énje, meg van egy völgyekre szakosodott, nem tudom, hegyes vasakkal szurkáló énje hanem Isten ugyanaz az Isten, akit megtapasztalok a hegyeken, ugyanaz az Isten van velem, a, a völgyekben is, ugyanaz az Isten. És az, hogy, hogy látjuk azt, hogy Fülöp el lett zavarva, és tűnhet úgy, mintha kiesett volna Istennek a kegyeiből, hogy a szuper gyülekezetből ki hogy milyen bűnt követett el ez a gyülekezet, hogy ilyen sorsra jutott, gondolkozhatnánk így. Biztos a pásztor volt, az mindig minden, <gül> a rossz a felelős. Gondolkozhatunk így, de látsuk azt, hogy látjuk, látsuk meg ebben azt, hogy, hogy Isten megy vele. Ugyanúgy, ahogy Nehémiásnál megnéztük nem olyan régen, hogy Nehémiásnál Isten végig ott volt az összes nehézség, az összes támadásban, és együtt ment vele. Nem előre küldte, hanem vele ment. Fülöttnél is ezt látjuk. És ezt látjuk majd az összes többi, többi történetben, hogy Isten megy azokkal, akik az ő munkájában vannak. Senkit nem küld egyedül, hanem mindenkivel személyesen. A hegyek Istenen ott van a völgyekben. És nem az a célom a völgyekben, hogy meg hogy minél kevesebb szeret kell. el, hanem az, hogy a szentlélek meg tudja teremni a gyümölcseit. Hogy, hogy, hogy legyen, legyen Isten dicsőségére az, az időszak, hogy megtérjenek emberek, hogy emberek megtanálják az öröm forrását, Krisztust. Ez a célom. Nem ez a célom lehet, mert ez mind szép, de legyen ez a célunkról, gondolkozzatok ezen, gondolkozzunk ezen, hogy, hogy, hogy így, áh, ez egy jó dolog. Nem nyavajogni, hanem azt mondani, hogy nekem más a perspektíve. Tehát nem látod, hogy itt vagy, meg ez van, meg az van, meg ez nincs, meg az nincs. Vagy igazad van, de nem, látom, de nem nézem, hanem a, mennyi, hanem a megnyílt mennyek látom. Mennyi perspektívem van, és én azért, akit ott látok, aki mindennél dicsőségesebb, látom, és én azért érte varok tevékenykedni. Nem fog ez holnap így menni, tehát ne egyetek el ezen. Én se egyetek el rajta. De hogy legyen ez ott előttünk. Legyünk ebben kitartóak. Mert ez Isten célja, hogy használjon minket a völgyekben. Úgy tekintünk a völgy hogy ez nem Istentől van. Hát Isten ilyet hogy akarhatna? Lehet, hogy nem Isten vitt bele abba a dologba, de Isten ott is át akar vinni, azon is ott is használni akart téged. Isten nem mondja, hogy ki leestél a járatról, mert volt valami zöttyén és aztán most lem vagy a gödörbe, hát akkor sajnálom. Hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, ha itt vagyunk, akkor itt fogjuk csinálni. Nem a körülményeinket vezeti lehet, hogy azokat is vezeti Isten, meg azokon keresztül is vezet minket. De a lelki növekedésünk nem a körülményeinknek a haladása, hanem Istennel a kapcsolatunk az a sinen, a hegyen, és a szakadék ményén, a sötétben ugyanaz az Isten, ugyanaz az identitás, és ugyanaz a kapcsolat. Nehéz nem erre nézni. Nehéz nem a körülményekre nézni, de ne a körülményeket nézzük, hanem legyünk mi is gyümölcstermők a nehézségekben. És most szeretném, hogyha imádkoznánk, vége a tanításnak, látjátok, 37 perc, 4 másodperc volt. Szeretném azt, hogyha ha, ha imádkoznánk, és most ilyet ritkán szoktunk csinálni, meg vannak vendégek, akiket nem ismerek, nem tudom, hogy teket, hogy fog érinteni, semmi furcsaság nem lesz benne, és lehet csöndben is maradni nyugodtan. De hogy szeretném azt, hogy összeforduljunk, hármasával, négyesével, nem kötelező senkinek sem imádkozni. De kérlek titeket most, hogy még van egy kis időnk, így, ha van olyan dolog az életetekben, ami, ami azt mondjátok, hogy most van egy olyan nehézség, ami leveszi a figyelmet Krisztusról. És mint Péter, aki jár a vizen, elkezdek süllyedni, mert leveszem a szemem Krisztussor. Ha van bármilyen dolog az életedben, akkor azt oszd meg. Mit csináltak az apostolok, amikor Péter és János amikor kirakták őket először a szalhelyedrindről, és megmondták, hogy ennye, bennye fiúk, ezt nem kéne? Tele volt a nadrájuk, és visszamentek a többiekhez, és azt mondták, hogy imádkozzatok értünk. És miért imádkoztak? Bátorságért. Péternek lehet volna bátorsága. Hát neki mindenre volt bátorsága. Füleket lankdosolt, nem? Tehát, hogy mindig volt. Tehát vakmerő ember. És hazamegy, és megleptünk fenyegetve az életünkkel. És mit csinálnak? Imádkoznak. Mert Isten elé menni szükséges ahhoz, hogy megmaradjunk a völgyekben. Istenbe kapaszkodni szükséges. Nem ez a tanítás fog téged megtartani a völgyekben. Lehet, hogy azt mondtad, hogy ó, igen, igen, igen. Nem ez az érzés fog megtartani a völgyekben. Nem az, hogy kapaszkodsz a korábbi megtapasztalásokban, amikben, amik a hegyen voltak. Lehet bátorító, de nem ezt fog megtartani, hanem, hanem Isten. A megváltó Istenet, Ő fog megtartani téged, és ő fog használni mások örömére. És úgy, hogy te megláthatod Isten dicsőségét a legsötétebb völgyekben, azért az nagy kiváltság. És tényleg a völgynek bármilyen formája lehet. És gondolkozzatok ezen, hogy mi a völgy az életetekbe. Lehet, lehet, hogy munkahelyi dolgok, lehet, hogy családon belüli dolgok. Lehet, hogy, hogy szülőként, főleg máma biztos a gyerekek a pokol legmélyebb bugyrait vették elő, de lehet, hogy szülőként ez van benned, hogy nem tudok, mit kezden a gyerekeimmel. Most próbálok nem nézni a szülőkre, mert tudom, hogy mindegyik szülőnek van ilyen pillanat, de hogy akár ez az életedben, vagy lehet, hogy, hogy, hogy, a, hogy a párkapcsolatodban, a házasságodban nem tudod, hogy mit kezdje a helyzettel. Egy völdként éred meg, amiben nem látsz semmit, korom feketeség van. Ha van ilyen dolog és ott van, és szeretnétek ebből kilépni, akkor az első lépés a legnehezebb azt mondom, hogy figyeljetek, az a helyzet, hogy nekem ez a völgyen. És szeretnék Istenbe kapaszkodni, kérlek, imádkozzatok, értem. És erre szeretném, hogyha most lehetőség lenne, hogy imádkozzunk egymásért. Mert nem vagyunk magunkra hagyva, sem Istentől, sem egymástól. Azért vagyunk itt egymásnak a testvérei, több, mint vérszerinti testvérek mert vérszenti testvérek így nem nagyon vagyunk, csak néhányan. Nem nézek a Krisztokára erre. de Mike most nincs itt akkor mindig, Úgyhogy imádkozzunk most, jó? Legyetek bátrak, de nem kötelező bátornak lenni, jó? Tehát szabadon lehet azt mondani, hogy passz, jó? Ez a, van, a, van az alfákon is egy ilyen, hogyha kérdés van, és valaki nem akar válaszolni, vagy nem akar imádkozni, nyugodtan lehet passzolni, hogy itt is nyugodtan passzolhatok, ha szeretnétek. Ö, ki hogy érzi, jó? Tehát nem feltétlenül őket ketten, nem feltétlenül jóha hatan, de úgy dinamikusan kezeljétek a csoportokat, jó? És utána ö, pedig így, így nem fogom befejezni annyi kérdésemben, hogy majd figyeljetek arra, hogy még valahol imádkoznak, akkor csendben beszélgessetek, jó? Hogy, hogy ne zavarjuk meg őket, ö, és utána maradjatok nyugodtan, ameddig szeretnétek. Érezzétek jó magatokat, kávénk nincsen, úgyhogy sajnos ezzel nem tudunk szolgálni, viszont, viszont van nagyon jó társaság és rengeteg csapvíz, úgyhogy, ja, úgyhogy imádkozzunk, jó, és bátran, mert a, nem a gyávaság lelkét kaptuk, meg nem a gyárvák öröklük Istenországet, de ők is, az a jók.